Мене любили й ненавиділи. Світ дарував мені все найліпше і найгірше теж. Я жив серед крайнощів. Влада неминуче завдає зло тим чи іншим людям. А тоді вона так само неминуче повертається до своїх джерел і падає страшною покарою на носіїв влади. Був я нестримний у добрі і злі і мав спокутувати це повною мірою. «Шкода говорити!» Коли укладав реєстр, думалося, що даю народові своєму не самі тільки імена, а й велику єдність і силу. До тих сорока тисяч, занесених у компут, розбитих на шістнадцять полків, дев'ять на правому, сім на лівому березі Дніпра. Додавалося ще тричі або і більше по сорок тисяч, бо кожен козак втягав помічники своїх родичів. Крім того, мав двох сторонніх підпомічників, пішого й кінного. Які своїми родинами так само вважалися козацтвом. Опріч того, під своєю рукою влаштував я ще 20 тисяч резервного війська, яке віддав Тимошеві, та ще дозволяв формувати охочі полки, так змішуючи і збиваючи докупи народ, вважання, що дає йому єдність і спокій, а виходило, що розсмикою і розпорошує його ще більш. І віддаю під руку або ж Бунчукового товариства, себто тих, які стояли при гетьмані під Бунчуком генеральні старшини, полковники, або ж товариства значкового, сотників, писарів, осавулів, хорунжих. Не менша влада неминуче робила чоловіка паном бадай, на час незначний, що учора під нами всіма горіла земля і клекотила кров'ю, а тепер лежала покірливо і ждала, чиї руки її заграбастають. Все починається із землі і кінчається так само землею. Війна лишає по собі пустирище, в якому ще довго не піднімається розуму. Хто найперше може втілити? Мудрі і незахищені, чи то в стошкурі і цинічні? Не було вже зі мною кривоноса, поліг молодий Морозенко і великий воїн Бурляй. Смерть забрала чесних лицарів Ганжу, Кричевського, Голоту, Тугайбея. «З ким я застався?» Війська ставало ще раз більше і більше. полковники її старшин так само більшого і кипіло від пристрасти заздрощів і невситимих домагань. У кожного полковника було військо, і він міг не впокоритися й самому гетьону. Народжені в глиняних хатах тепер заявляли про своє право жити в палатах, Бо однаково ж хтось має пити мальвазії з слідних кубків і топтати килими в світлицях на помості так влаштовано світ. Що вчора все довкола вирувало від людей, які різали колови, вбивали одне одного за вищі цілі. Сьогодні ті самі люди перерізали один одному горлянки за добра, укорочували віку і безсилим, та беззахисним, і самому гетьману. Де ж та немезіда, де громи небесні, де все видячеє око Господнє? Що далі у старшину пропихалося чимало людей, які відзначалися не так здібностями, як широкою горлянкою або міцними ліктями, рвалися в полковники, у посли, у гетьмани, похмура, уперто, камінно. Що вчора здавалося мені, що всі вони шукають тільки битв, крові, вогню, проситись як милостені, готові полягти в бою за волю і віру. Та виходило, що гинули мужні, а лишалися чесно не так відважні, як підступні. Хто виплоджує підступних людей? І легко боротися з чужою несправедливістю. Тяжко самому бути справедливим. За багатство треба платити тільки... Людським життям іншої плати не існує, знаю я це твердо, але був безсилий супроти темних пристрастей, які насувались на мене так само загрозливо, як насувалася ще учора зажерлива шляхта, яка ще й досі темною хмарою стояла на узаграничя моєї розтерзаної землі. Що лишав по собі простий козак, гинучи в бою. Шаблі з дерев'яним череном, шапку та люльку, ото і всього багатства. А мої полковники, що полишали вони? По півсотні тавтанів на хутрах, тавті та атласі, та десятки подів срібла, у битвах змагалися відвагою, а тепер у розхисть свій пускали на здобування і нагромадження добре майна. Хто б же то міг списати все майно гетьманське? Шкода говорити. Генерального підскарб'я ще не було між старшиною, бо і майна в дотеперішніх гетьманів ніякого не було. А кошовому насічі, коли обирали на уряд, козаки обмазували обличчя багнюкою, щоб не забував свого походження і нервав очей на золоти та розкоші. Та тепер, коли я розбив тяжку плиту надгробну над свободою свого народу, і коли навіть з і спустошеної землі потекли тоненькими цілочками стації до гетьманського скарбу, в вирані ставилися комори і шпіхлери, мировались в кам'яниці для збереження золота і коштовності, припасів і обладунку, то вже не досить мені було летаманів моїх лавріна капусти і Федора Коробки, і Тимоша, що рвався більше до війська, ніж до комор, і самої пані Раїни, моєї давньої ключниці». Так виник, мов би сам собою, зегармістр мій, пан Ципріан Золото вабило його. Немав нічого, окрім свого потертого аксамитового вбрання, і спогадів про фугарів, сімей ім'я яких пропахло для нього золотом. Я поставив його біля гетьманського золота. Зробив своїм підскарбієм на радість пані Раїні. А може, і на свою радість бо тепер пані Раїна могла втішитися своїм загармістром і дати більше волі нам з Матроною. Настановлюєш не тих, кого б хотів,